Ordu GERANTA GERANTA GERANTA GERANTA GERANTA Indarkeria simbolikoa jorratzen jarraituko dugu, Pepa Bohoak indarkeria simbolikoenen testu ingurua eskainizigun, Irantzu Barelak indarkeria simbolikoa edabidetan nola ezarria dagoen, eta tokia lehi ikastetxeak, bajenero indarkeria eta zehazki indarkeria simbolikoa nola lantzen duten azaldu ziguten. Azalpen asko, baino gaurkan, ideiaguzti horiek batu nahiko genituzke, eta honetarako gurekin dauzkagu ziortza amestoi, B-Bidasoako Lab Sindikatuko ordezkaria, proiektu honetarako dagoeneko elkarrizketatu duguna, eta miren lantz, Bidasoko parean berdintasun elkarteko kidea. Egunoan eta ongietorri? Egunoan. Asteko indarkeria simbolikoaren definizioa berreskaratuko dugu, laburki aipatuko dugu. Bertan, emakumeak subordinazioan oinarritzen den indarkerietakoa da, fisikoa eta psikologikoa ez gain eta implizitukiki jasotzen duguna eta ikusi ezin daiteken artean hor dagoena. eta Tamiren zuek zuen esparruetan indarkeria simbolikorigan ikusten alduzue. Ba, bai eta nik Alebaia, osango nun, eh, nik uste hori emakume guztiok bizitu dugun zerbait dela, ez? Eh, Ipotzen duena igual indarkeria ba, fisikoa, psikologikoa, ba, eta bueno, malez eta zorionez, baina gian ez dugu emakume guztiok gure bizitza nola ola inzuztenan bizitu, baina simbolikoan ikustu dut eh, hori baidela bagizarte osoan zabalduta dagoen zerbait eta denak egunerokotasunean pairatzen dugun zeo zer. Bai, ni erabat nago mirenek planteatuko hagaz, Emakume guztiok gure eremu gehienetan jendartenetan somatzen dugun indarkeri bat da. Egia da ez da la horren bisuala eta horregatik berbera alarma ez du sortzen indarkeria fisikoa sortzen duen moduan, baino nire sektorea langile mugimenduan era bat dago emakumeok hori pairatu ditzen dugule. Uhum. Aurrekoan Ziortza Bizkaiko erresidentzian greba aipatu genun eta orain Gipuzkoakoak ere hor badabiltza burubelarri. Zeintzuk dira greba honetako erreindikazioak? Greban edakor erreindikazioak da lanaren beraien egituten lanaren erekoizimendua lortzea, hitzarmen e, kolektibo duin bidez. Azkenean e, gertatzen da emakume sektore gehientsuetan hitzarmen kaskarnak dituztela ez du guzte hori kasualitate dala eta hori da residenzien kasu bat. Beraien lana guztiz beharrezkoa da jendarte honetan. Lan oso garrantzitsua betetzen dute eta gen, eta ez da hori erekoñizinatua eta hori da gertatzerari dana. Hor bai pizkata aipatu nahiko nuke. Ba, बेbai komunikabidek egituten jarraipena honen inguruen Bizkaiko residentzian. Ez dakigu zergatik, ba beharra da kasu honetan, lamana da kokasuak eta horrek urtean justo dena juntatu zalako. Moda moduan zegoen emakumeon borrokak bizibilizatzea eta kasu honetan, ba daramatzaguz 8-9 grebar residentetan Gipuzkoan eta aipatu asko ez da aipatzen, beraz hori bai indarkeria simbolikoaen nereduta. Bai, hori, <risa> hala <risa> da, hala da. Miren, justo parean elkarteak e, Irungo emakumeak plazara dokumentala estrenainatu berri du. Eta bertan, ba, historikoki emakumeak e, ikusten ditu historikoki baztertuak, alboratuak izan direla, eta azkenean indarkeria simbolikoaren ataleko bat da, ba, azkenean sektoren e, minorizatu, e, sektoren minorizatu bazterketa. Zuek alako invisibilizazio hau egon dela, ikusi duzu e? Bai, bai, ba, ba justu guen bon gainera bueno, dokumentalaren aurkezpenetan eta egin izan ditugunean beti, Piskat, asieran bostan bar minututan ere, ba, indugun ariketa audio hau testu ingarretzen saiatzen gara, eta piskat, nondik abiatu dugun, ez? Eta justu, oza, erreflexio hortatik hasitzen e, ariketa guztia. Ba, horra, siginen bere garaian hori kale izendegia begiratzen, eta piskat, horre ere, ba simbolikoki berdintasuneza hori nabarman ikusi genuen, ba, dela indela urte inguru, bairun ba bezalako hiri batean, irure onda berroita amarr kale baina gehiago zitula bere momentuan, gaur egun zauraski gehiago. Ba, soiik bi kalek zutela emakume izen propioak, Eta pixka torti kabiatuta, ba, ingen eta, ba, izan zen, e, ba, bere garaian jartxu bolanean, ba, ba, bilatzen asi, ba, mori ez, e, izkutatuak edo inbiziklizatuak izan dako, ba, historiak, irungo historiako hainbat makumenen, bizipenak, historiak eta agertaerak, Eta eta hori, bueno, ba, oiekin nere gero bere momentuan udalera joan ginen, ba, kale izendegira, ezeindegi eta enproposamenea ginez, ba, kale berriak sortzen mazian, edo izen aldaketa eta bazian baldin mazuden, ba, kont, kontutan hartzeko, eta gaur egun, ba, ba pixkataratago joan nahi izan dugu, azkenan ere ikusten genun, ba, bueno, plakabal jartzarekin ere, horrendik, Ba, irundarrok edo men, o sea, bai, ba, pertsonok azkenan ere izenbat ikusten dugula, baina horren atzean egondako historia bazugula ezagutzen, ez? eta pixat horregatik egin dugu dokumentalaren hariketa. Baina horrekin lotuta ere e, ba, kalen gaiarekin nabiatu genuen hau, baina bueno, bai, irun batean bertan ere ikusi daiteke beste hainbat arlotan simbolismo horretan ere Ba, nola dagoen e, berdintasunez hori, ez? Ba aipatzenenen beste batean, elkarrizketa batean ere, adibidez, e, ba estatuekin, ez? edo mono, monumentuak edo daudenak iruneen, ba irunen badirain bat, gainera azken urtetan eko buma egonda irun udalaren atletikola estatua jartzeana eta hori pues deitugunen artean ba de Luis Mariano bat, e, Pio Baroja bat, eta bueno, ezakitzu bestelako gehiago dauden izen propioekin, baina diren guztiak ez, dira generikoak, ez, bakantinera, baserritarra, sirenak, baina ba, bakarrak ere ez dauka izen propio bat, eta injustu, badi bez, e, baserritarraren austot gainera azkena izan denaren estatuak, ba, duen onarri historiko bat, eta injustu emakume izen propio baten emakumean oinarritutakoa dela, kuadro batetik, babiatu den estatua bat, eta ez da, itortu nahi izan ere izen propio hori, ez, eta pixat, ba, horrelako eta ikusten dela, Hore indik ere, ba, maiak eta ezberdin batean gaudela, ez? Mm -hmm, bai. Piskabat, e, landaia dagoneko estrenatua dago, gaur bertan ere e, beste eman aldi bat, ingo duzue. Piskabat, zer nolako ondoriak karizan ere teateratzen? Ba, bueno, jendea, bueno, e, lehenengo projekzioa ja, lehenengo hastan egin genuen, eta, bueno, bai, e, bueno, E, publiko aldetik arrakastaz, bueno, e, txiki gelditu zitzaigun aretoa, eta jinde asko kezin izan zuen sartu. Baina, bueno, e, ikustera etorri zinetatik, bueno, nik esan nuen aurkezuan bertan, e, emakumeak indarrean, e, esango nuke ba, bertaratutakoen euneko larogeia edo emakumeak zirela, baina aldi berean oso publikoan nitza izan zen, baina e, adineko pertsona ugari, baina gazteak ere bai, nik uste sektorez bere inetakoak, Ba, noski ezagunak bagenituen, baina jende asko ez ezaguna zita igun. Nordun alde hortatik oso konten. Gero, feedbacka edo amaieran, ba, aukera ba izan genuen apiskakun partitzeko badenak inbadenak ba, oso konten. E, asko zoriendu induzten maindako ariketa gatik, eta, eta, bueno, nik uste dut ere, informazio gehiago edo... Informazio gallagarren gozez ateratzen zela jendea eta bueno ba horrela plantatu dugu bez azkenean aperitivo moduko da go ere konstante gara ba, gure bitarteko eta denbora baliabidarekin, ba, hor iritsi garela, baina, ba, askoz gehiago sakondu daitekela, eta, bueno, ba, pixka batzik usten dugu, ba, honek ere fruitu gehiago manditzazkela, inkluso foroak e, sortu daitezkela, ba, ba, ere benetako testi jasotzeko, zazkenean hor, ba, dokumentalaren ikusten dira pospologiak, ba, daroetan margarrenan markalara arte irek eta gonden fabrikada hemen, eta gaur egun horendik emakume pospologiak, badaude daude irunen, ez edo, edo Dolores Aliz ba bera gaur egun ili dago, baina bere familia hor dago ez, eta segura eski baskoz gauza gehiago jakin daitezkela, eta jendeak gogoz gelituzen ez, pixka gehiago jakiteko, baina bueno, hortarako ere dugu martxoaren amaseiko paseo historikoa mertxe trantxerekin, gure entziklopedia andantea, eta bueno, banik uste horre ere jendeak konten geldituko dela. Mm -hmm. Pixka bat, eh, zuen dokumentalak, E, e, bereziki, Leirelanda leire, leire leire izan izanezik beste emakumeak, ba, pixka bat, e, garaikoak dira, baino, adiez Leirelandaren gana gerturatuta, edota gaur egungo eskualdera gerturatuta, 2000 meretzi garren urtera alduta, zuek e, nola ikusten duzute eskualdea indarkeria simbolikoaren aldetikan. Ba, hai parte de manera, ni guste, pues, asko daudelak aldatzeko, eta, ta bueno, o ni hori fiskat simbolikoa, igual mm, espaziaregiko hite egin baina gauza txikienetatik, eh? O askotan aipatzen da, baina ez da ghi detalie txoroena azkenan badela, ba Ba, okurrituen zaitu hori, bat tabernaratera joten zaren amutilu batekin, eta kokakola eta kaino bat eskatu, eta kaino segituan mutilari atera, eta zuri kokakola jartzizutenean, agian alderantzizenean, edo horrelako mila dividetan, ba, ba orain dikantxipalak eta hundia egiteko beharra dagola eta eta, bueno, ba, hortarako, ba, pues, lanean jarritu behar dela, eta borroka fe, feministan. Bai, bueno, berak esan da, bueno, eskualde hau ez da, Leku izolatu bat, jendarte osoan gertatzen diren isla berdinak gertatu ditzen dira, eta ba, bida osoan, bebai, asko dekogu, lantzeko, asko dekogu emakumeon lana eta errekonozitzeko eta maia berdina jartzeko gizonena eta emakumeona. E Egin dako elkarrizketa huetan, irantzu barelak, aipatzen zidan, bere ustetan, hemen gure eskualdean daukagun indarkeria simbolikorik adibideri garbienetako bat alardea bera dela. Zuek ere on, iritze horrekin bat zaudete? Arri eta garbi. Ba, eguztiz. Bai, e, bai, e, eta gu, oza, bueno, gaur egun parean bezala, baina bere garaian bilgune feminista nginenan ere, ba, landu dugun gaiada ezin bestean, baina egia da, hori, batzutan, ba, oza, guri ere e, borroka honekin, ze, bueno, pues, ba, daude hor jaizki del konpainia edo, edo irunga larde mistoa piskat, ba, direnak, bueno, lekukoa edo eran batetuntenak borroka honenak bereziki, eta goberen momentan ere batzutan saiatu izan gara bestelakoak lan tzen, zera badirudire gero oza, neroztetza dibidea latzen eta agerikoena baina baita ere gero ez dugula sojik hortan zentratu nahi, eta gukire horregatik beste urte, oza, horreko urte batzutan saiatu gara lanketa pixkat horoko horrago eta atik abiatzen, zera batzuten ematen du hori dela dagoen hori, oza, edo gatazka bakarra, edo berdintasuneza bakarra eta, bueno, asko zabalagoa da, baina bai, bai, guztizados jaridaz. Bueno, ikaragarria eta eta bueno, lamentablea, baina bueno, pues ordaukagun eralitate bat. Bai, hori da, osea, egia da alardea berez, eh, oso argi uzten dau <laughs> emakumeak espazio publikoa okupatzeagatik edo eskubide berdinez aldarikatzagatik, gizonen eskubide berdinez aldarikatzagatik, ezintasun hori edo, ez? Eh, kontrako indar horiek dienak oso argi irakusten dute eh, eskual honetan bizi dana. Ez da, baina egia da ez dala bakarrik. O sea, bebatzutan beba uste du aitzaki moduen hartu daitekeela alardean arazoa ez bizi bizalatzeko gainontzeko arasoak. O sea, ez da alarde arazo larri bad da, konponu inmar dugune eta horren alde borrokatu inmar dugune meumeon eskubide eeddoeinin eskubide berdintasun adarrekatzeko dugun moduan, baina hori ez dezala itzali egunerokotasunen bizi ditugun beste guztiak ere.. Gaituko neke hori azkenan alardeada, hori guk no va ba, vida errealitatea, baina hitz egiten ai gurena eh e, simboliko hori azkenan nikusten dut e, orokorrean gehien bat oso agerikoa gelditzen dela, orokorrean e, jaien inguruko ba, harlo askotan, ez? Osa, irunen bat okatzen da justu alardarekin, baina bai Euskaldantzekin, edo herri askotako festet oiturekin, edo inauteritako puzkabiltzekin, horretan nik uste dut, azken urteetan azaleratzen ari direla, ez? E, ba, hori, ba, Gatazka hondiena, ha. osea irunen oso nabarmena da, ze gaina oso inkistatua dago eta tamaten hori erdiaro garaiko gatazka bat, baina bueno, beste leku batzuetan edo besterri batzuetan magian modu duinago batean aurrera pausak ematen dira edo modu errezago batean, baina nik usteut naikorokorra dela, hori jai herrikoien inguruko ohitura eta guzti horietan hor, ba, hor, hori, buertizkeria simboliko hondiak daudela orokorrean eta hor indican pastela esko nik uste deskurritzeke eta ateratzeko. Uh -huh. Eta biskata bat ere, e, zuen zuen kasuan, zuen bizipenetas, galdezka, zueke e simbolikoa jasan izan duzu? Bai. Bai, bai, baina bai, ez bai, dut utzte inungo esango lukenik erantzun horrela izet. Askotan ikuzut inkontzientek bizitzen dozu eta, ez, alduntzen suoa azten zara kontziente izaten, ba, jasan izan dituzun indarkeria simboliko hoietaz, ez? Ba, zenbait zur jarrera eta zue lankidari, niri azkotan sindikalgintzan, sindikalgintzago zore du maskulinua izan da, duela urte gutzi batera arte, eta eta era desberdinean tratatzen dizute, oza, bileretan eta bar, ez, ez igual sindikatu barnean, baina bai pora begirakoetan oza, empresariak ez daude ohituta. beraien aurrean daukaten na, emakume izatea are aregutziago gaztea esaten tokaten zaizunean, orduan momen, markatu barduzu zure territorioa Gizonak baino asko zari nago. eta edo dituzu paternalist mojarrera pillo bat, hori eguneroko eta suenaen dugu. Mm -hmm. Ba, eta ni berdina, ba, justo gaineraren dela gutxi, orain martxoaren zortziko grebat horrela eta, e, bueno, ebesterri bateko asamblan egon nintzen eta pixka, ba, testua gitarri begira, ba, egintzen eta pixka kolektibu ari ez, ba, bakoitzak, Ba, bere zehar bizitako ba, olako jarrera edo bai, bose, bortizkeria simboliko eka zelera eta bueno, zelera zerren egiten, eta, bueno, aparte, batek zerbait esatu dut, denak edo ia guztiak identifikatuak sentitzea dauz ez? Ba, hori, ba, ose, nik uste dut hasiko baginez, posible duzula ez amaitu inoiz zerren da hori. Eta azkenean, bale nahi patzen badibide, edo, ba, jaigiroan, esaten duena, no? pa, parrandetan, tf, da, sobrada bat, hori, ba, nola, tratatzen zaituzten edo ba ze komentarioak entzun mar dituzun e, lan munduan pose, berdina ipatzen berdina aipatzen eta pose, ere gero <coughs> rolak e, e, lan, lanean eh lanan nerenik esagunuk bai etean bai kalean pues invisibilizatutako Lantxoak ere zeinak egite ditun, ez azkenean beti zein ardueratzen da sostengoaz, lan, lan munduan ere bai, ez? Ba, zein ardueratzen da, impresora beti tinta izateaz, e, giltzen kopiak eginak egoteaz, landareak nahi du gudenak ikusi, baina zeinak urreztatzea ditu, azkenan daude mila adibide, azteko zerala ez zuzula inizamaitz. Mm -hmm. Ba, bila adibide hoiekin, e, estereotipoekin, mikromatxismoekin, edabidetako mezuak edo iragarkiekin azkenean horrekin indarkeria simbolikoa osatzen da. Baina, zuen ustez, jendeak eh, konstiente da, guzti hori pak berean doala eta hori, azken finan, indarkeria simbolikoaren oinarria dela? Nik uste dut ez ez. Mm -hmm. Oro korrean o sea, nik uste dut e, kontzientzia hartzen zuazen hinean, eta ez, askotan zai horietan ez, enbakumen artean berbetalitazten galena, eta azten zaga konstiente. baino horren sartuta daukagugu jaiotzen garen etik rol bere oso reinkonscientes hartzez ezkigu, oso komplikatua da, bazutan norberaren buruan be kontzientizatea de, ostra hau jazaten ari naiz, eta ez da, nire ondokoa gizoneskoa dalako, ez dago jasoten jazaten nortuan. prozesu bat da, nik ustud prozesu horretan gaude orendik, eta ba, batzuk prozesu baten e, punta batean gaude, eta beste batzuk beste batean. Baina horrean nik uste dut gauzak oso argiak, endarkeri oso bortitzak direnean, oso klaru ikusten dira, baina lako jarrerak desberdin tratatu emakumea da gizona, desber e, antzeko antzekoa doberdina izan, baina kategoria desberdinak egoteak gaur egunean oso erarokortua da. Eta batzutan hori dinu, gertentzea egu, ba, aregeiago gizonezko egi, baina emakumeo batzuei hori ikustaraztea, oza, diizindikatoan indugu, eh, soldata rakala, rakalarekin lanketa bat daramago urteak burutzen, aurtean bebai, Eta batzutan, azterketa egiten azten zarenean, jendeak konstinten azterartzen da, naiz eta igualogetan marurte, era mara inpresa berdinean laneran, eta eh? ostras, benetan, egia da, osea, zergatik kategori hau daukagu makumeak eta gizonezkoak ondoan lan egiten dugunean, eta hori nahi du soldatatzikiago jasatea. Ez da kasolidadea, baina, klaro, ez da kasolidadea, claro, osea, sistema osoa hola estrukturatua dago, eta dago estrukturatua pizkanak paka, Ba, zuk inkonsientemente jarrea batzuk edo egoera batzuk konartzen juteko. Beste lanoski kontrako jarrera bortiz bat egon kolitzeke. Eta horiz ez da bilatzen. Mm. Honek guztiz, aus, eta gaitza adik hori pixkat, bueno, posori guztiz, <coughs> normalizatua dagoenez, ba hori ez dela inagerikoa, eta pixkat niri oi baldori ba, lehena ipotuzunak inere, agian umetu iazko martxoak sortziko bumarekin, bai egon dela hor, mateendu, bueno, ba, orain dela urte batzuk feminista sinala esatea puh, zen kristolata zego martxinen azalpenak ematen mundu guztiari eta orain badirudi, ez? Ba, eman dela saltu kualitatiboa hortan eta iazko ba mugimendu guztiak darrela, pues dela, incluso zerbait guai Baina, nire horreire pixka beldurra, ze hori ez, nire adoz azkenan da luntze prozesu bat, edo barrura begirako prozesu bat imanuzun, nagu kontzientzia hartzeko, eta nire zakitze puntu daraino bumonek, oza, ze puntu den moda bat, edo den benetazko salto kualitatibo bat ez, eta hor pixka bat, Bale, beldirtu da edo ikusteaz aber honen garapena nolakoa den eta ber benetan bum honek eraginduen benetan barrura beirako edo aipatzen den ere betaurreko more hoiek jarri izanak gainbeste milaka edo miloika pertsonek edo den tendentzia bat ba garai bat iraungo duena eta gero berriz ere desagertuko dena, ez? Ze hori, ez da soilik ba manifater ateratzea, bada barrura beirako lehenengo barrekoarik eta bat kontzientzia bat hartzea eta gero ja kanpora begira, zuk ziortzare, antzera usteut. Uste? Bai, bai, eratadoz nago, nik usteot, hon feminista esatea, zure burua feminista ditortzea, e, modan dagoen zeo zer, edo ondo ikusia dagoen zeo zer da, baina ez dakiz e punturarte konzintetegaren zer feminista esatea, es? Osa, martzoak sortxik feminista, ba, niri ondo irutzen esai, makumeak komakumeak esaten, gaur atea dian moduan, greba ingo da bela. Baina, alderdi hori feminista txat, ni personalki, bos, uste dut jarrera asko aldatu barko lituzkela orduan, ez dakize punturarten da denak ae pizkat distorzionatzen ari dan feminista itza e, e, kontrolatzeko kontrolatzeko uolde hori. Baia amaitzeko tenorea eldu zaigu guzti horrekin gelitzen gera, eta mi esker ziortza eta miren gure era gerturatzeatik eta zortean. Azurik mi esker zuei